Leniker hutrasko dugu, eko eh, leione e reformaogen aipatzeko, alaketan agusia EPI eh, de zirela, qual que sire la planta en circodi genaka eta horik zuen kezka sortzen, ezkora ikasgai bezala desagertzeko arriskuan baitzen. Bai hori da, guai uh, artean uh, eskuala da uh, ikasgai bat uh, osoki, eta orenak badira uh, sigurtateak direnak, erakasleak eh, uh, badira, uh, esarriak direnak uh, ba, klasetan, ordu horien egiteko. Eta reformak uh, be, berri kunza bezalakartzen zuen opzioguziak eta desagartzen zirela. Eta ikasgai uh, etan, eba etzelagio eskuararik uh, ikasgai bezala. Beraz uh, ikasgai horren uh, segurtatzeko, berziren uh, orduak uh, hartu, uh, beste ikasgaien artean, ba demoraren aldetik eta ba diruaren aldetik. Mm -hmm. Geroztik, aldaketa izan da, rektorearen joan tziste hainbat eragilez, egin ditugu, aeka, bigabai, eskoalaziak, ikas, konfederazioa, seaska eta unibertsitarari batzuk eta egin dautxete, gauzak, orai bezala egonen direla egin nahi du, egin forma ez dela ajas plantan ezagiko, libidunetan? Uh, bai, erreforma plantan uh, ezarriko da, eh. baina uh, bon, iru saretak uh, jakin erazia ginoen uh, biziki kezkatiak ginela, eh. ba burrasoak, uh, ba erakasleak hortaz, uh, eta bon, uh, frantza horreko bat ba ginoen uh, emana horrean saarlatzeko, eta galdigiteko, jartian eh, zen bezala uh, eskorazko erakaskuntza hori uh, atxikitzeko, eta beraz uh, bat uh, ba ginoen uh, ukana. Uh, joan dena Aztelenia izan dena. Eta benen anaktian uh, uh, rektoriak jakinarazia zuen, uh, beraz uh, erreformak ezuela eraginik izanen uh, eskoharazko uh, erakaskuntza hortan. beraz antolaketa hori guaiaktian zen bezala atxikiko zela eta... Proteste izan en protesta. Gure protesta izana zen, bai beharko zela ohi uh, harttzen zen bezala asteko uh, dotazio berezi bat uh, atxiki. Dotazio horrek baizuen baitzitzuen segortatzen eskorazko uh, orenak. Aldiz reforma zen bezala aplikatzen marima zen, ezzen gehiako dotazio halakorik eta beharko ziren hartu uh, baliabideak baliabide oroko horretan. Beraz beharko zen uh, ez uh, borrokatu benan beharko zen hautatu, baliabide horiek horietan, eskuararen haintzina segitzeko. Eta hori urte guziz, eta horrek belandier handian zaxen zuen eskuarazko berakaskuntza, kolegio guzietan menturaz. Zerre yes. nahi du, ez bali da protestarik, estatuak plantan ezertzen dituela lege batzu, eta bali ma da kentzen duela? Eduk, moldatzen? Moldatzen? Non la kusi berhar den hori uh, iduritu zauku jajan uh, reforma hori plantan ezagi dutelarik ez dutela ez dutela kondtan hartu uh, asteko uh, egi uh, esku Erri horiek zituztela kondutan hartu oztakiteen zundukezu ere uh, latinaren eta grekoaren aldetik ere izantzela horren inguruan uh, doibat pataska eta uh, gisa berian uh, undarrian kondutan hartiek ziren uh, erri horiek eta latina eta eduriz gehiitak uh, zituzten erreforma horren baitan beraz EPI uh, bat arzen marimazen eh, erri eta edo eta latina horri uh, gehiitzen al uh, zituzten uh, bi erakaskuntza, hara, beraz hola moldatzen zen uh, erakaskuntza hori aintzinaz egitzeko bera netzen uh, bat ere uh, untxa uh, joankizen uh, moldaketa bat beraz egia da gaditen nuela lehen bezala txikitzea, dotazio berezi hori eta egia da, beh, undahian uh, hainbat uh, erakunde eta presunek eta eraginik ba barri zen uh, ba undahian aldatu dela Zut presio horrek, hainbat, hainbat lekutarik uh, dinik be, bere efetua izan duela eta berriz gibilera dindirela. Goizberiko gomita zuzenean euskalik ratietan. Galderak egin, Goizberiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta beraz, aipatzen uh, ginuen... EPI horiek mantenduza, eskoara ere oaik den bezala mantenduz, biak batera gajiara teknikoki nola da. Oren gehiago egin beharko dute, aurrek? Bai, bai artean zen bezala, ere eh? bidunean diren aurrak, eskoara sekitzen duten aurrek, rokorrean, eh, autuzkoan direnak ere, badituzte bestek bano uh, oren gehiago hiru oren uh, seurik, direlaik. Eta beaz emendik aintzina, behar bestek dituzten uh, hiru oren uh, txiki. Hori zen ere, uh, izan den uh, gure arteko uh, Ez baida bat izuena, bai da ere. Ezen da mugabat ezagin nahizuan Bai, xuxenez erreformak uh, finkatzen du hori. Seigarrenian uh, haurek ogoita uh, seig uh, oren bakarrik egiten tustela hastean. Eta uh, oitaz ortsi uh, oren uh, orti kaintzina, uh, boskarrenetiko iti. Eta hori izin ezko da elbidunian delaik. Salbu beste ikas batzu, ikasgai batzukendu, zedo benan hori ez da posible. Beraz, berzen muga hori uh, jauzarazi. Eta hori da ere... Uh, rektoreari uh, galdegin dakuguna. Mm. Eta beste puntu bat erreforma horretan, beraz da, sail uh, elebidunetan diren uh, aurrak nahi lituzketela, beraz bajeatu, klashe desberdinetan eta ez izaitea klashe berean elebidunak e bakarrik eskara e ikastendutenak bakarrik hori ere haski problematikoa da? Bai, bai, hori da reformaren xedebat, uh, eh, beraz ez dituzte xailak uh, horokorrian xortu nahi, iduriz uh, bon, bentsatzen uh, baitute, kontxeatzen baitute klashe batien milduz ez uh, dakit latina segitzen dituzten argusiak edo duten argusiak edo, edo elebidunian diren argusiak, edo musika edo ez nitzek, uh, beh, shortzen irela klashe elitista batzu eta erreformak nahi du horren kontra joan, eta nahi du uh, uh, mistotasun uh, sosiala uh, zain du hori eh, da asedea. Eta gisa ortan, uh, egia da, be horrek edo begatzen zuela, uh, elibidunian diren, diren argusia klashe berean uh, biltzea. Hara? Benen uh, horrek sorzen uh, du berrealko problema bat, uh, zenta uh, bon, eskuara eta historiografia uh, haurroiek elebidu nean den haurroiek ergarrekin iteaz gain, uh, untsa baita, gero eta gio garatzia, eskuara segiten aldituzten eta ikasgaiak, eta sekula haurroiek uh, barriateak ertatzen baribadira, uh, beren mailako klasean guzien artean, ez dela gio, posible izanen, edo handizkitra batuko duela. Beraz hori da ere, uh, galdegin dugun gauz bat, da, uh, be haurroiek elibidu nianet direna no horiek elgahekina txikitzea klase batien. Me mentoan ezta engaia mendurik Mementoan ez da engaia mendurik, hori da galdekin dugun zerbait, eta usteut hori berkodugula intzine, intzina horbiletik segitu posibitate horren txikitzeko. Hmm. Bon, Lohpain batzu alare ukan dituzue uh, bohdeleko errektorearekin ari zantziste, eta beste eskualdeetan, hori bohdeleko baita, beste eskualdeetan, beste hizkuntza guikituen dako, gauza bera izanen da, edo horiek uh, pariratuko dute reforma osuki. Ez, eta... Uh, Artia izan aden errabaki horrek, uh, uh, kondutan hartzen ditu erri izkuntza guziak. Eh? Errabakia uh, adieraziduen errabaki horrek, ez du eskara aipatzen uh, baizik eta erri uh, izkuntza guziak, eta bon, madakigu, uh, bortainarek uh, adibidez, biziki uh, borokatu direla ere, eta lortua azutela ere, gu uh, uh, ba galdekin dituen gauza horiek, eh? bertsuak. Uhum. Oden mozio batean dugu eh, plazaratua izan dela hainitz eragilean ganik eta rektorearen haitzinean. Eta hortan azpimahatzen da eh, lege baten behar er, tokiko legean, eh, tokiko izkuntzen erakaskuntzari dago kionez. Gaur egungo parametruetan eh, nola mugatua gelditzen da? Bai, mugatua galditzen da. Hortzen ba, gira badira, badirela hainitz uh, pundu uh, biziki aulak uh, gelitzen direnak, eta nun uh, ahas uh, berantian uh, giren, eh? eta bon, mozio horrek aipatzen uh, zituen uh, pundun akusiak, uh, bestean artean eta adibidez, uh, ramberda, bigarren mailan uh, eskwarazko uh, erakaskuntza hori, eta erri uh, izkuntzen dako berdin da, horren uh, be, dako ez direla programak uh, finkatuak, normalki edozo nikas gaietan, finkatzen dira zein diren helburuak uh, zein kompetentziaetara eldu duten uh, augaek eta hortaran nola heltzen den programak uh, finkatuz eta hori ez da egina. Hortan bada utsune bat uh, betetzeko dena eta hortan da ere erakaskuntza uh, egituratzen. Mm Hortaz -hmm. gain uh, erakasleen formakunttzz ere uh, aritu zizte. Bai badra beste puntu batzuen bost puntdura nagusi uh, ba <coughs> Uh, zerren hatiak zirenak, beraz, uh, kompetentzien hori, uh, programak, haipatuak uh, izan dira ere uh, evaluazioa ebal eta zertifikazioaren uh, beharra, ziki importantea da, uh, aurren uh, uh, maila, uh, memento bat zuiz, eh? bos garrinean, hirugarrinean, uh, basua pasatzeikin, uh, Uh, duten maila hori evaluatzea eta sertifikazia europear uh, referentziaren uh, arabera. Uh, ikas tresnak ere, ikas materiala ere aipatua da hortan behar handiak uh, uh, baitira eta baliabideak erbaitira hortan uh, garatu. Baita ere, beraz, irakasleen, oinarrizko oh, formakuntza eta farmakuntza jarrakia horretan ere beharrak badira, eta behar dira horretan ere uh, baliabideak uh, ezari. Ma, horrek eran nahi du urokorean uh, E, egia da, erri horiek behar luketela uh, uh, lege bat uh, da olako, fin, lege dia bat uh, babesteko puntu hori guziak. Eta... Ezkuntza es, um, legetaik uxunago, uh, oai uh, uh, diren entaik behar uxunago? Bai, uhuteko. bai, aizu huunago. Eta egitura tze hori behar da, eta bai, duritzen zauku, lege batek hori guzia uh, kondutan hartu behar lukela, eta Uh, zinez funtsez uh, finkatu eta ikusten dugu uh, lege berri bat edo sortzen delaik, behite egina dela, huai uh, artian uh, mutatia izan aden antolako, antolaketa horren desegitea eta barriatzia, beraz horri uh, uh, aurkai oiteko da uh, lege horrokor baten beharra Esperantza guti behar da, Europa mailan ere izkuntz, jipituen uh, ituna, ez du izin betu frantziak, horrek ez duke lotua baitan unbait, ez eh? duke esperantza ondirik emaiten? Ez, eh, eda, azken, artian, azken uh, egun uh, edo hilabete edo urte horietan eginak uh, izan diren urratxa uh, uh, edo entzat uh, giren eta urratxoaren uh, ekitera ez dutela emaitzarik uh, izan eta biziki, biziki emeki haintzinatzen dela erri izkuntzen uh, gai hori bai. Mm -hmm. Meraz, kolegio, erreforma horren baitan behi onak, e, nunbait, haitzinatze batzu, haitzineko e, aitzin, e, hilabete ilabeteetako kesken. Haitzinean orai segitu beharko hori nola garatzen den? Bai, usteot, uh, uh, urbiletik segitu segi, uh, behar dugula nola aplikatzen den erreforma hori, kolegio guzietan, uh, galdegin diogu errektoreari uh, ofiziala, uh, Ufizialki uh, ager dezan uh, erabaki hori, uh, eta beriziki uh, eskoren erakunde publikoaren baitan uh, diren partai dekilan. Eta ere, uh, kolizioeri begida, kolizioeri berzaiela zuzendu, uh, beraz erabaki hori zehazki uh, uh, uh, eta arkiki uh, emanik. Zentak gainera fite ginen da reforma, eduden eh beh... sartzean guai ari dira horren plantatzen, erakasleak uh, formatuak dira for, uh, erreforma horren plantan uh, emaiteko, dotazio berriak uh, jinen dira emendik uh, fite, urtar hilane do, ordean guai asiko dira erreformaren plantatzen eta ikasgai hori uh, guzien antolatzen. Ordean hori berkoda urbiletik segitu, uh, uste dut uh, EEP rekilan ere uh, manen dugula intzina uh, lan hori eta uh, Bo uh, voilà, ez du uh, erreforma horrek uh, eragin txarriki izan behar uh, eskolaren uh, erakaskuntza hortan. Gero uh, Errektorarekin aipatu duguna ere, da uh, eskolaren uh, erakaskuntza horrek baduela garatzeko behar hondia. Uh, Eta, bo, ora hortan uh, salbatu dugu hori uh, da baina gelitzen da ere, gelditzen dira anitz urrat uh, egiteko, aintzin egiteko eta kursi behar da eskolazko erakaskuntza horrek, siusen izan elebidunian gire lako, ne, horen uh, pareko ta sunarekin, erredia eta erredia eskolaz, eta hortaz biziki urrun-urrun gelitzen gira oraino. Eta hortan ere badira trabak, eh, atxatu behar direnak. Eta dibidez, eh, badakiku badirela kolizio batzuitan erakasle batzu. Freztirenak, beren ikasgaia eskoraz egiteko. Eta estirenak eh, baliatuak. Eta hortan ere, galdegin dakogu, eh, beh, lan bat egina izan dadin, eh, ikasgai horiek, horiek eh, egina ala, alden eh, gusiz, eh, plantan ezartzeko. Mari-Andre Uret, Bigabai, Eskola Publikoetako, elebidun txaileko burra soen elkarteko presidente azira. Ojo itarazten dugu, milexker gurekin izanik goizuntan. Milexker soali.